BASCUL în MIMBA Robin Hood Cu mult timp în urmă, în Nottingham, Anglia, era un rege pe nume Richard. Regele Richard era un om înțelept și generos. Orașul Nottingham își iubea regele. Împărăția era bogată și prosperă. Dar într-o zi, când regele Richard călătorea într-un alt oraș, Nava lui s-a pierdut pe mare. Zile, luni au trecut, dar nu se auzea nicio veste despre rege sau nava sa. Orașul a jelit pentru regele lor iubit. În absența regelui Richard, fratele său mai mic, regele John, a ocupat tronul. Dar regele John nu se deloc cu fratele său mai mare. A crescut taxele și a luat toți banii de la cei săraci. Orașul a început să devină mai sărac și mai sărac, cu fiecare zi care trece. Nottingham și-a pierdut speranța. Dar, după cum se spune, cu fiecare nedreptate se naște un erou. Aceasta este povestea unui astfel de om, Robin Hood. Robin Hood era un băiat care locuia în pădurea Sherwood, lângă Nottingham. El avea un grup de prieteni numit Bărbații Veseli. După ce a văzut nedreptatea făcută de regele John, Robin a luat asupra lui misiunea de a-și ajuta poporul. Obișnuia să jăfâiască căruțele regale pentru a fura de la rege. El și oamenii săi apoi distribuiau bogăția furată oamenilor săraci. De fiecare dată când căruța regală trecea prin pădure, Robin și bărbații lui Vesel apăreau de nicăieri. Oh, sper că Robin Hood este foarte, foarte somnoros azi. Sper să nu mă audă trecând prin această pădure. Tony, de ce faci atâta zgomot? Încetinește! A, dar, domnule, cum pot cere cailor să meargă încet? Robin Hood poate auzi și pașii noștri. Mergem pe pământ, domnule! Nu poate fi silențios! O, o taci! Dar ministrul a avut dreptate. Robin și prietenii lui veseli puteau auzi totul și dintr-o dată... Oh, nu! Hoț! Hoț! Eu nu sunt un hoț! Tu ești! Aceștia sunt banii oamenilor săraci! Nu ai tăi! Du-te și spune regelui tău! Oamenii din Sherwood nu sunt singuri! Haide, să ne mișcăm! Domnului pentru Robin Hood, Jasmine! Îi datorăm viețile noastre! Robin Hood? e? vrei să-ți păstrezi locul de muncă sau nu? El a comis-o din nou! Toți banii și tot aurul nostru au dispărut! Acel huligan a făcut-o din nou! Vreau să fie arestat chiar acum! Noi, noi am încercat înălțime! De multe ori! Dar ei pur și simplu dispar. Vrei să-ți spui că nu poți face asta atunci? Nu, o să o fac! Îl voi aresta pe Robin Hood. El este dușmanul meu. Dați-mi încă o șansă în înălțimea voastră. Fă tot ce trebuie! Nu-mi pasă! Vreau să fie arestat! Șeriful era furios. A decis să pună o capcană pentru Robin. Șeriful știa că există o modalitate de a face pe Robin Hood să vină la palat. Singura cale? Domnița Marian. Domnița Marian era nepoata regelui Richard. Era o femeie frumoasă și puternică. Robin a văzut-o odată pe domnița Marian când traversa pădurea Sherwood între sura sa. Robin a atacat trăsura crezând că ar fi comorile regelui. Dar, denată ce a văzut-o pe domnița Marian, nu-i venea să creadă ochilor El și-a scăpat sabia și a îngenunchiat în fața frumuseții copleșitoare Eu sunt... eu... Cine ești tu? A fost dragoste la prima vedere și pentru Marian Eu sunt Marian Tu... tu ești Robin Hood? Chiar el... Robin, ai auzit? Șeriful organizează un concurs de tragere cu arcul. Câștigătorul se poate căsători cu domnița Marian. <laughs> Șeriful ăsta e atât de prost! Aceasta este evident o capcană! Toată lumea știe că Robin Hood este cel mai bun arcaș? Nu mergem! Nu-i așa, Robin? Dar Robin nu l-a ascultat pe tac. Ai spus domnița Marian, micul John? Cel mai bun arcaș se poate căsători cu frumoasa domniță Marian? Nu, Robin! Te vor aresta dacă mergem la castel! Dar cum ne vor recunoaște? Mă voi deghiza! Oh Doamne! Așteaptă un minut! Nu te las să mergi singur! Mă voi deghiza ca ducele de chatni ca să mă pot apropia de regele John! Conform hotărârii, ambii se aflau la porțile castelului. Nimeni nu i-a recunoscut, în afară de... Ha, ha, tu ești Robin Hood! Dar de ce să domnule? Așteaptă! Nu ești tu cumva asistentul regelui John? Așteaptă, care ți este numele? Oh da, Sir His. <laughs> Râși. tu cât vrei! Bă, voi arăta pe amândoi chiar acum! Gărzi? Gărzi? Dar Sir His a fost imediat pus în butoiul cu bere Acum nu sunteți doar Sir His. Ați fost promovat la Sir His! Ale Hai ha, ha, ha. înțeles asta, Robin, His și Ale? Șt, limiște, John, să mergem Nu, așteaptă. Dori! Curând era rândul lui Robin să-și ridice arcul atras trei săgeți una după alta și mulțimea a fost șocată toate cele trei săgeți au lovit centrul. Mulțimea l-a aclamat pe acest arcaș briliant. Robin și-a dat jos gluga și a început să o caute pe domnița Marian. Dar tocmai atunci... Arestați-l! Acela este Robin Hood! <lgod> Ha-ha-ha! <hola> În sfârșit am prins! Dar Robin nu era speriat. Își cunoștea oamenii veseli foarte bine. Nu atât de repede, șorifule! De drumul lui Robin și ia adio de la prea iubitul tău rege! Ah! Nu! Lăsați-i să plece! Lăsați-i să plece! Șerifule, nu vreau să mor! Soldații l-au eliberat imediat pe Robin! Robin și micul John s-au îndreptat spre poartă! La ieșirea lor, Robin a văzut-o pe domnița Marian, Marian! Voi veni după tine! Așteaptă-mă! Mereu, Robin! Mereu! Odată a ajuns în pădure, Robin Hood și bărbații săi veseli au început să planifice cum să o aducă pe domnița Marian din nou Chiar atunci, un băiat din sat a venit la Robin Robin, îl arestează tatăl! Ce? Haide, să mergem! Robin și bărbații lui veseli se îndreptau spre sat și au văzut că sătenii se luptau cu soldații este ordinul regelui. El ți-a triplat taxele. Dacă nu poți plăti, atunci trebuie să te arestezi. Du-te și mulțumește lui Robin Hood al tău. El l-a înfuriat pe rege și acum tu trebuie să te plătești pentru el. Robin Hood e un om bun. Îi pasă de noi. Spre deosebire de regele vostru egoist. El este un om rău. Cum îndrăznești? Arestați-l! Nu! Așteaptă! Eu sunt cel pe care îl căutați. Lăsați-i pe acești oameni. Nu, Robin! Nu vrem să pleci! Fugi! Nu, lăsați-i să mă aresteze Robin, ce faci? Poate că fur pentru o cauză bună, dar este tot furt Nu vreau ca toți copiii din acest sat să urmeze acest drum Trebuie să stați toți împreună și să vă luptați Aceasta este singura cale Adio, oamenii mei! Ne vedem curând Sătenii au fost triști că a plecat eroul lor dar oamenii veseli nu aveau de gând să renunțe la conducătorul lor. Au urmărit trăsura din pădure, astfel încât soldații se nu-i vadă. Ah, ah, ah, ah, ah, ah! Marele Robin Hood, protectorul săracilor, furnizorul prostii, ești un hoț, un huligan, un bandit! Și dumneavoastră ce sunteți înălțimea voastră? Furați de la cei săraci? Unde se duc banii de taxe? Ce face palatul tău cu ei? Doar pentru că stai pe acel tron nu înseamnă că poți să fur de la cei săraci. Eu nu sunt un hoț. Banii pe care îi iau aparțin poporului meu. Le redau ceea ce li se cuvine pe bună dreptate. Lăsați-l pe majestatea noastră, regele Richard, să se întoarcă. El va vedea ce va face cu tine. Liniște! Aruncă-l în temniță! Orașul Nottingham era acum în pericol real. Salvatorul lor a fost capturat, dar îl vor lăsa oamenii veseli pe regele John să câștige? Tac! Ce faci? Bob, Bob, fugeți, salvați-mă! Robin, vino repede! Castelul este în flăcări! De ce vrei să mă ajuți? Nici mie nu-mi place de regele John M-am înșelat în legătură cu el Să mergem! Robin nu avea încredere în șerif Dar trebuia să scape din castel L-a urmat pe șerif pe acoperiș Și acum? Acum? Eu câștig? <laughs> Unde te vei duce acum, Robin? Apa de jos este adâncă Și sunt arcași peste tot Știam că nu ești de încredere, șerifule La revedere! Ha, cât de prost! Nu va supraviețui niciodată! Dar Robin Hood a supraviețuit. El a notat prin canale și a ieșit din râu în pădure. Sper că toți oamenii mei sunt bine. Dar înapoi la castel s-a întâmplat ceva neașteptat. Regiul Richard s-a întors în regatul său. După ce focul a fost stins, orașul Nottingham s-a adunat în castel să se plângă de regele John și de șerif. Îmi cer iertare poporului meu Acest lucru nu va fi tolerat Mai dezamăgit, John Rege John, Sir His și șeriful vor fi arestați imediat Nu, nu, înălțimea voastră, vă rog Oh, taci din gură Există un motiv pentru care numele tău este His. Ordon că oamenii veseli să fie eliberați Și să se retragă toate acuzațiile împotriva lui Robin Hood De fapt, un om curajos ca el ar trebui răsplătit. Aduceți-l la castel cu onoare! Regele Richard și-a dat repede seama că domnița Marian era îndrăgostită de Robin Hood și dorea să se căsătorească cu el. Regele Richard îi plăcea de Robin Hood. El a fost mai mult decât fericit să-și căsătorească nepoata cu un bărbat nobil. Nottingham s-a bucurat că eroul lor a fost respectat și răsplătit. Robin Hood a trăit împreună cu domnița Marian în pădurea Sherwood. Ei erau mulțumiți de viața lor simplă. Au dansat și au cântat cântece cu oamenii din Nottingham. Robin Hood și oamenii veseli nu au mai furat niciodată.